Віктор Ющенко не виключає силового конфлікту, який може почати влада в разі провалу фальсифікацій на виборах. Українська правда Одним з головних підсумків теледебатів став радикальний поворот в іміджовій стратегії Віктора Януковича. Він спробував представити себе в якості нової влади, яка вже прийшла на зміну старій, до якої прем'єр зарахував і Віктора Ющенка. Українська правда за вихідні на сотнях машин, на яких були зав'язані жовто-гарячі стрічки, символ виборчої кампанії Віктора Ющенка, були розрізані шини – Юлія Тимошенко. В понеділок активісти громадянської кампанії «Пора» заблокували в'їзд до Кабінету міністрів України, прикувавши себе ланцюгом до «Паркану» – «Інститут масової інформації». Наш літак здійснив посадку у столиці України, місті Герої Києві, прохання залишатися на місцях до повної зупинки літака і вимкнення двигунів. Пасажири жваво завовтузилися, дістаючи сумки та теплі куртки з багажників над кріслами. Я вімкнув мобільний і, поки той шукав мережу, сам приєднався до загального шарудіння. «Пасажири, залишайтеся, будь ласка, на своїх місцях», – нервово нагадала уретранслятор стюардеса. Відвиклий до рідного простору мобільний незвично довго визначався з потрібною мережею, але нарешті індикатор показав високий рівень сигналу. Я набрав сапулу. Ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Як це поза зоною? Терпіти не можуть цю жіночу неорганізованість. То вони у найвідповідальніший момент не чують дзвінка, то забувають зарядити мобільний. Розлючений я набрав володаря колес. Володю, ти де? На стоянці справа від виходу. А Катерина Петрівна з тобою? Ні, ми домовилися зідзвонитися, щоб я її забрав, а вона поза зоною. Додому дзвонив? Ніхто не відповідає. Оце ще новини. Хоча зараз у неї пожежа за пожежою, і гасити все це насправді значно важливіше, ніж зустрічати шефа в аеропорту. Все правильно, тільки не треба забувати заряджати мобільний. Я вже приземлився, скоро вийду. Перед будками прикордонної перевірки вишукувалася довжелезні черги. Картина виглядала незвично ще й через те, що черги до віконець, де обслуговували іноземних громадян, були значно довшими, ніж до двох крайніх прикрашених українським прапором. Цікаво, з чим це пов'язано. Прикордонники працювали на повну потужність. Усі віконці були відкриті і звідусіль нало інтенсивне клацання штампів. «Єдиний плюс черги, що не треба буде чекати на багаж», – пролунав ззаду чоловічий голос. «Я озирнувся. Попутник, який у літаку сидів неподалік від мене, говорив у простір, сподіваючись знайти співрозмовника. Це точно, нейтрально відгукнувся я. А що це за дурдом? Та кілька рейсів з Європи прилетіли одночасно. Спостерігачів везуть. Яких спостерігачів? Дядько гмикнув. Та на вибори ж, зараз нова мода. Усі, хто має друзів чи родичів за кордоном, оформлюють їх як спостерігачів і тягнуть до нас на вибори. Я здивовано оглядив залу. Дійсно, у чергах можна було помітити кілька організованих груп. Люди перегукувалися між собою, а досвідченіші розносили імміграційні талони і показували, як їх треба заповнювати. Їм що, гроші за це платять? А я знаю. Кажуть, що не платять. Кажуть, що більшість за свої. За свої? Здивувався я. Це було щось новеньке у ринкових реаліях. А навіщо? Попутник стенув плечима. Щоб фальсифікацій не було. Начебто це допоможе. Так отож. Краще б інструкторів привезли, дядько понизив голос. Яких інструкторів? Ну, які досвід мають в Грузії, на Балканах, якщо кожен з нас візьме по арматурині, от тоді не буде фальсифікацій. Цікава думка. Я придивився до співрозмовника. Статечний, солідний, сивий, явно зростав ще за соціалізмом. Уявити такого на Майдані було досить складно, і не тільки через вік та масу. Людина все життя вибирала з одного кандидата від блоку комуністів та безпартійних, а тепер от готова повстати через те, що не за того голосувала? Не вірю. Проте сама ідея про Арматурину як запоруку демократії мені сподобалася. В цьому щось є. От тільки чи багато в Україні знайдеться людей, готових від розмов перейти до справи? Миловида прикордонниця не мала до мого паспорту жодних питань. Багаж і справді вже стояв на транспортері, і, пройшовши митний контроль, я швидко знайшов на стоянці власну машину. Привіт! З приїздом, Сергію Миколаєвичу! Володя гречно взявся вкладати мою валізу до багажника. Що тут у вас? Та ви ж, мабуть, знаєте, все у цих виборах. Народ гуде! Народ! Слухай, мені тут один кекс у черзі на митницю сказав, що люди готові взятися за арматуру. «Готові, Сергію Миколаєвичу!» «Готові, кажеш! А от конкретно ти візьмешся, вийдеш на вулицю!» Володар колес ніякого гмикнув. «Ну так я ж на роботі, я вас вожу, Сергію Миколаєвичу!» «Гаразд! А з твоїх родичів, знайомих, хто кине роботу і вийде, коли помаранчевий покличуть?» Шофер замислився. «Та не знаю, ніхто, мабуть, не вийде. Люблю революціонерів-теоретиків, вони навіть на кухнях оперують абстрактними категоріями». «А життя річ конкретна. От бачиш, з моїх теж ніхто. А ти кажеш, люди. Не вийдуть люди. Будуть сидіти, як і триста років біля бабів сиділи». Володар колес прокашлявся і запитав, «Куди їдемо?» «До офісу». Бориспільська траса пістрявіла перед виборчою агітацією. На її тлі губилися навіть нав'язливі мобільні оператори. «Вірю, знаю, можемо. І поруч, тому що послідовний». Вольові щелепи, посмішки, дитячі обличчя як невідпорний політичний аргумент – оце називається «сховався від виборів». «Краще було залишатися в океані з рибами, а не вертатись у цей мурашник». На деревах сям-там виднілися пов'язані помаранчеві стрічки. У потоці було помітно машини, так само пов'язані помаранчевим. От іще революціонери знайшлися. Розповідають одне одному, що дійшли краю і готові до повстання. А коли треба буде дійсно взятися до справи, скажуть, «Я не пішов, бо ніхто ж не пішов, а якби пішли всі, я був би у перших рядах». Гітко все це. Не знаю, чи є насправді у нас зараз шанс, чи ні, але знаю твердо, що ми його прогавимо. Чим глибше ми занурювались у місто, тим нав'язливішою ставала політична реклама. А ще ці плакати із зображенням осідланої розрізаної мапи України. Не знаю, як щодо тому, що послідовного, але за подібні речі треба руки рубати. Проте авторів таких плакатів я б і сам Арматурину взяв. Сергію Миколаєвичу, а це не її машина? Чи я? Катерини Петрівни, воно біля ресторану. Володар колес пригальмував, щоб я міг роздивитися. А ну давай туди, скомандував я. Машина й справді була качена. Отже, один камінь з душі геть. Слава Богу. Ні, не те, щоб я хвилювався за свою заступницю. Вона вже доросла і цілком самостійна. Просто в теперішній напруженій ситуації кожен негаразд або навіть просте порушення домовленостей викликає тривогу. Якщо Сапула зустрічається з кимось, тоді зрозуміло, чому вимкнутий мобільний. Серед київських бізнесменів побутує міф, точніше, навіть тверде переконання, що через мобільний можна прослухати будь-які переговори, навіть якщо він вимкнений і просто лежить поруч. «Ти до ресторану не під'їжджай, припаркуйся за рогом», – попрохав я Володю. «Конспірація зайвою не буває». «Після того, як машина зупинилася, я запропонував». «Давай зробимо так». «Ти зайдеш до зали та подивися, з ким там Катерина Петрівна. Тільки не вітайся і до столика не підходь. Зрозумів?» Звичайно, це неправильно. Насправді, треба було їхати до офісу і чекати, поки вона звільниться і передзвонить. Але це вже вище за мої сили. Після тижня на острові, коли з глузду з'їздиш від тривоги та безсилля, скучивши та заморившись від самотності, ще й чекати в кабінеті? Краще тоді вже було залишатися на Мальдівах. Все буде зроблено запевнив Володя, і попрямував до входу. Конспіратор з нього кепський, дарма що в органах працював. По радіо грала музика, звучали нейтральні новини. В інформаційному просторі України лад і спокій, усе під контролем.